Малката топлина и малката светлина Беседа държана от учителя пред Общия окултен клас на 31 март 1937 г. Отче наш Изпяхме песента «Грей мощно слънце» Пишете върху темата «Ползата от огъня» Огънят е станал много обикновен, затова е неразбран. Ще ви задам сега един въпрос. Какво е предназначението на младия? Каква е неговата мисия в света? Каква е мисията на стария? Да разберат този въпрос литературно. Да цитират. Този въпрос може да го развиете. Но всеки един въпрос като се развие има една добра страна и всеки един въпрос като се развие има една лоша страна. Може да развиете един въпрос по най-лошия метод и можете да го развиете по най-добрия метод. Младият може да тръгне по най-добрия път, пък може да тръгне и по най-лошия път. Старият може да тръгне по най-добрия път, пък може да тръгне и по най-лошия път. Следователно, ако тръгне младият по най-лошия път, какво ще има? Ще има нещо. Ако тръгне младият по най-добрият път, пак ще има нещо. Вие казвате, че сте окултни ученици. Какво означава един окултен ученик? Не, нека погледнем въпроса, тъй както е. Има окултни ученици, които вървят по най-лошия път. Има окултни ученици, които вървят по най-добрия път. Всичкото е в пътя, по който вървите. Казва. Той не е окултен ученик. Има фактично разрешаване на въпроса. Казвате, а аз не обичам тъмнината, нали? Защо не я обичате? Някой път има една тъмнина, която върви по най-лошия път. Има и друга тъмнина, която върви по най-добрия път. Следователно, има тъмнина, която може да се обича. Сега вие, според вашите стари възгледи, казвате как може да се обича тъмнината? Че в нея живеете. Тя ви хваща, целува ви всяка вечер. Тогава какво ще кажете? Значи прегръща ви тъмнината. Сега не искам да ме разберете криво. Сега представете си, че аз срещам няколко души с копринени турби. На едного турбата е напълнена с няколко килограма злато, на другия турбата е напълнена с няколко килограма жито. Третият носи турба пълна с черна пръст. И най-после иде един хванал в ръцете си една книга и я носи. Сега, кой от тия тримата има турба? С най-голямо съдържание. Във всичките турби има съдържание, но в дадения случай, коя турба има практическо приложение? Коя турба е най-практична? Златото. Тя е най-практична, защото при сегашните условия, където и да ходиш, все пари трябват. Тия хора се препират, тази турба е най-важната. Другият носи една турба с жито. Тя е най-практична за гладните хора. При гладните хора турбата с златото не струва. При гладните хора трябва турба с жито. Ами тази турба с черната пръст за кого е потребна? Пръста е едно ценно лекарство за уния, болните хора. Те с четири очи гледат на тази турба. Най-после гледате е този човек, който държи книгата. Така съм. Знанието в света ще придобиете. Придобиете едно знание, което в дадения случай има приложение. Знанието върви по най-лошия път и по най-добрия път. Когато вървиш по най-лошия път, ще изгубиш всичкото. Когато вървиш по най-добрия път, ще спечелиш всичкото. Разбира се, не изведнъж, но постепенно. Сега по някой път хората спорят и казват «Ние не сме добри хора». Какво разбирате под думата «добър»? Според мен е човек, който е много добър и майсяшни крака, художествени. Този човек никога не се уморява, когато ходи. Той е добър човек, без разлика кой е той. Може да е светия. Щом краката му не са хубави, той не е добър. Той е едно качество. Вие казвате за някого. Той не е добър. Какво не е добър? За едно го е добър, но за вас не е добър. Значи при известни условия е добър, а при други не е добър. Сега вие се спирате, кои религиозни вярвания са добри? Кой живот е най-добър? Живот, в който няма никакви болести – Живот, в който няма никакви страдания, това е най-добрия живот. Ама вие ще цитирате думите ми, понеже някой път съм казал, че са потребни страдания. Потребни са при сегашните условия, но ако влезете в един възвишен свят, при възвишените същества, те нямат страдания. Тогава ще показвате вашето учение, че страданията са потребни. Потребни са придадени условия. Или казвате няма какво да се прави. Сиромашия ще се носи. Сиромашията при сегашните условия е потребна, но при един съвършен живот не е потребна. Богатството при сегашните условия е потребно, но при съвършения живот не е потребно. Казвате, как богатството да не е потребно? Богатството има контраст с сиромашията. Сиромашията е следствие. Понеже едни са богати, други са сиромаси. Понеже едни са сиромаси, други ще бъдат богати. Сега практическото приложение в какво седи? Срещат се един религиозен човек, беден, и двама, които са даровити. Художник и цибулар. Религиозният им казва Вие нищо не разбирате, аз като се помоля и всичко става. Онзи, който знае да рисува, казва Аз не знае да се моля, но каквото пипна с ръката си, правя го. А аз като хвана едно сухо дърво, че като му туря няколко струни, като засвиря, всичко излиза и стои сухо дърво. Питам сега. Кое е най-доброто положение? На онзи, който се моли, положението добро ли е? Или по-добро е положението на онзи, който рисува? Или положението на онзи, който свири? За себе си и кое бихте избрали? Вие ще си дадете мнението за едно и за самите вас само. Ама да се молиш? Какво ще се молиш? За какво ще се молиш? Думата моление е много ограничена. Ученикът, който се учи, какво е неговото положение? Моли се кой? Когото бият? Бият някого някъде и той се моли да не го бият. Моли се кой? Който няма пет пари. Моли се кой? Който няма дрехи. Който няма здраве, Който шапка няма. Казвате? Да се молим? Питам ви аз. Здравият ученият човек. Човекът, който всичко има. Трябва ли да се молят? Казвате, трябва да се молим. Аз трябва да стана болен, за да се моля. Казвате, трябва да го чука Господ, за да се моли. Ами той, и без да го чука Господ, не може ли да направи същото нещо? Да допуснем, че вие сте българи, както сте сега. От околно гледище «Дели сте българи е друг въпрос, но де факто. Как трябва да се каже де факто или де фактум? Ако кажем де фактум, има много спънки. Де факто е по-хубаво. Може да станат работите. Де фактум, сто думи да кажеш не става. Кое е онова, при което, като кажеш, става? Дефакто става. де Дефакто много мъчно става. Следователно, при мъчнотиите думите ще ги отстраниш. Но да се повърнем сега към онова реалното в живота. Кое е реалното сега? Вие седите някои път и правите едно различие, казвате. Този брат не е като мен. Каква погрешка има? Той не мисли като мен. Ние сега не се споразумяваме. Този брат знае няколко езика, ти знаеш само един език. Някой път той като знае ти езици се поставя по-високо, казва. Той се е възгордял. Думата гордост сега какво означава? Писанието казва: Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Вие ще цитирате това. Но всички неща, които цитирате, трябва да ги разбирате. Сега носим живота, нали? Сега ние се примиряваме, казваме. Няма какво да се носи този товар. Че е злото трябва да го носим. Ние се оправдаваме с невежеството в света. Добре, какво следи невежеството? Има неща, от които трябва да се освободите. Непременно трябва да се освободите. Ти имаш един цирей. Ти трябва да се освободиш от него. Имаш едно петно на кожата, трябва да се освободиш от него. Станал си сух? Трябва да се освободиш от сухотата. Може да си станал тлъст? Трябва да се освободиш от тластината. Казва. Напълнял този човек? Или станал той много сух? Това са две противоположни състояния, които не са здравословни. Тълнотата не е здраве и сухотата не е здраве. Пълният човек има много материал, който не е обработен. Мъзнини са се натрупали отгоре му. Ако така се натрупа много, ще се струшат осите на колата му. А пък сухият мяза на коне, които изпустели толкос, че ще спрът някъде на пътя, ще оставят колата сред пътя. Пълната кола на сред пътя ще се щупи, ще се щупят осите й. Ако много са сухи конете, насред пътя може да спрът. Питам сега. Кое е по хубаво да ти е пълна колата и насред пътя да се щупят осите, или да си сух, че конете на сред пътя да спрат. Кое е по-хубаво? Нито едното, нито другото, нито пълна кола, нито сухи коне. Всичко това, което имаш, трябва да бъде финно, добре и стъкано, с най-хубавите нишки, които да не се късат. Най-финните нишки. Тогава да ви представя един пример. Казват, че един атом е толкова малък, че 25 милиона атоми могат да се съберат в 1 мм. Представете си сега, че имате 25 милиона конци, направени от атоми, и може да се вместят в 1 мм. Питам. Вие 25 милиона конци – Можете ли да ги вместите в 1 милиметър? Колко време ще ви вземе вие, докато ги вместите? Колко място ще заемат? Една 25 милионна час от милиметъра. Какво пространство ще стане? Много малко пространство има. По някой път вие имате усети, то и състояние някой път вие сам го чувствате. Състоянието на атомите е крайно неразположение. То е състояние на една материя толкова дребна, че ви причинява едно неприятно чувство. Да допуснем, че във вашите очи е станало възпаление. Набира се материя толкова тънка, финна, че се забелязва. Очите заболяват. След и трябва да направите Червенината на очите Казва Червени са ми очите Ако не вземете мерки при той зачервяване, може да боледувате Сега и религиозните хора, понеже завземат най-високо положение, може да си създадат неприятности Ако един религиозен човек няма отличен ум той може да си създаде най-голямата беля на главата. В един човек, който е религиозен, ако няма един отличен ум, може да се създаде една анормална гордост. Той ще започне да мисли, че вече има с Бога познанство, че с Господа се разправя, по три пъти на ден говори. Неговия ум седи идеята – че той се е запознал с Господа, пък ти нищо не разбираш. Ако търсиш големите горделивци, ще ги намериш между религиозните хора. О нези патриарси мислят, че Господ ги е поставил да ръководят хората. казва, Кой ме е поставил, знаете ли? Свещениците и те мислят, че Господ ги е поставил. Проповедниците и те мислят същото. Най-после и вие се изявявате и казвате Аз се познавам с Господа. Казвате някой път. Духът ме научи. Научил го духът? Този, който казва, че го е научил духът, едва ли говори на един език? Гледам друг, духът не го учи, но говори четири езика. Чудна работа. Този казва, че духът му говори, а пък той едва знае българския език. И българския, и него не го знае както трябва. Някъде българите пишат е двойно. И най-големите писатели не знаят защо пишат това е. Славяните, както пишат ятовата гласна, така пишат англосаксонците тъто. Когато ти искаш да станеш енергичен, трябва да имаш препятствие. Ти, за да накараш парата да върши работа, ти трябва да ограничиш тази пара, да я туриш в един котел и да направиш малка цев, през която да минава. Ако ти кажеш Както обичаш, както можеш, както знаеш, така свърши работата. Ако кажеш така, тя нищо няма да направи, нищо няма да свърши. Но ако я впрегнеш, ако я ограничиш, пък и направи релси. Коли може да кара парата колкото искаш. Сега ние всички се молим на Господа и ходим при Господа. Как е възможно да ходим и да се молим на Господа и даже малка топлина и светлина не добиваме? Ако човек отива при Господа, той две неща трябва да добива. Всеки ден за две неща трябва да ходиш при Господа. Да придобиеш малка топлина и да добиеш малка светлина. Малка топлина да може сърцето да функционира, да живее добре и да вършим неговата воля. И малка светлината имаме, за да може умът да работи. За две неща ние трябва да отиваме при Господа. Да му кажем, че малката топлина ни трябва, за да можем да живеем на земята и да вършим неговата воля. И малката светлина ни трябва, за да можем да мислим добре, че да свършим работата си. Сега между вас много се търкате и казвате – не можем да се търпим. В природата търкането между добрите хора е абсолютно забранено. Ева само като се потърка в дървото на познанието на доброто и злото – Трябваше да напусне рая. Тя най-първо сама се потърка и близна от плуда. Казва, че ява от плуда. Всичката погрешка е, че се тръпнала до дървото, което е много учено. То било най-ученото дърво в райската градина. Да се търка до това дърво било забранено. Който дойде, трябвало далеч да седи. Тя нямала никакво почитание. Мислила, че това е обикновено дърво, че е много невежо. Тя постъпила така, но и вие постъпвате по същия начин. И вие, като дойдете, съюзявате се с злото. Злото е много учено. Съюзявайте се с доброто. Вие се съюзявате и с доброто, и с злото. Тогава какво сте направили, я ми кажете? Вие си представяте злото и доброто много механически. Казвате, да спечелим доброто, но доброто нещо материално ли е? Доброто е възвишен ангел, който завършил своето развитие в далечното минало. Ти сега искаш да го вземеш на своя страна и да ти стане слуга. Ти ще го оставиш на неговата добра воля. Ти ще бъдеш умен. Той да стои и да прави за тебе онова, което той счита за добро. Ще оставиш на Неговата добра воля да стои онова, което Той намира за добро. Ние отиваме при Господа да му се молим. Ние искаме да му наложим онова, което ние искаме. Понеже ние сме направени по образ и подобие Негово, казваме Аз съм син Божи. Хубаво. Нямам нищо против това. Казва аз съм християнин или аз съм Христос. Колко христосовци може да има в света? Всички сме синове Божии. Аз може да бъда човек в света без да съм генерал и може да съм човек без да съм цар. Аз го вземам конкретно. Не съм е произвели генерал, че съм бил в Америка, но може да бъда човек и той ни най-малко не ми препятства. Он си, който е генерал, и не му ни препятства да бъде човек. Още по-добре е и да стане християнин. Християнин тя е специфична дума. Всички християни ли са? Не са всички християни. Казвам. Какво трябва да разбирате под думата християнство? Под думата християнство трябва да разбираме човек, който в живота си може да побеждава всичките мъчнотии. Христос се бори с смъртта и на първата борба тя победи. После той победи смъртта. Следователно, той излезе е победител. Та да не е въпросът ние ще страдаме ли сега? В края на краищата вие уверени ли сте, че вие ще победите? Или вие чакате да дойде Христос и Той да победи заради вас, Той да се бори, че после вие да минавате за победители и да казвате ние победихме. Писанието казва Който победи до край, той ще бъде спасен. Спасението ще се даде като награда. Ти ще дойдеш с злото да се бориш. Пекли вън лък ще има. Българите се бяха възглатели с Данколов, но дойде един 29 годишен Пиер. Данколов малко неразположен бил, имал инфлуенца, това, онова. Данколов като българин мисли, че ще го гътне. Ама не се гътва човекът. Онзи бърз. Данколов признава, че е много бърз. Мислите ли, че дяволът с когото се борите, този младия дявол, с който се борите, който е на 29 години, ще ви гътне на земята? Казвам. Славата на българите отиде за сега затъмня. Тази слава минава в Португалия. Хубаво е, че Дан Колов харесва ми, хваща го за ръката и казва, има нещо в него. Дан Колов иска пак да се бори, но по начина по който вижда в този борец. Този младият е професор. Дан Колов е ученик, ще се учи. Сега ние да оставим Данколов, понеже Данколов на български какво значи? Дан значи да даваш. Кол, може да се извади и съвсем криво заключение. Ти не трябва да бъдеш като слук кол, нищо повече. Ти трябва да мязаш на едно дърво, което расте. Вие се спирате пред уния неща, които не растат. Старите сестри казват Нашето вече се свърши Защо вашето се е свършило? Защо на старите се е свършило? Пък защо младите имат? Вие, старите, сега трябва да изучавате окултните книги, окултното знание Старите трябва да учат законите на пестиливостта. Старите трябва да бъдат крайно економисти. Економията трябва да съставлява една отлична наука. Старият човек трябва да економисва, нищо да не прагалства. Природата оставила економия нескършавост. Никога за една работа да не се изживява повече енергия отколкото трябва. Младият трябва да се учи на щедрост. Той трябва да бъде щедър. Младите трябва да бъдат щедри, а старите трябва да бъдат економисти. Единият, ще го турим министър на финансите, пък щедрият на благотворителността да се уредят работите. Стои знание, което имате в себе си, Пиер ще ви гътне на земята. Вие имате кашлица, хрема. Тъй не отивайте да се борите. Който се бори в света, трябва да бъде страх. Сега вие имате надежда в лекарите. Ще викате един лекар, ще му платите 50 лева. Онзи лекар, който може да ти излекува за 50 лева, той не е никакъв лекар. Даже вие в себе си имате един лекар. И той е най-гениалният, отличен лекар. Имате един преподавател на божествената наука, един отличен преподавател в себе си. Трябва да изучавате неговия език. Често младите българи отиват в Англия, Франция, Германия при някой виден професор да се научат и да почерпят знание от него. Ти ще почерпиш едно знание оттам, където можеш да го почерпиш. Нас ни трябва едно знание, гениално знание. Ще ви преведа друг пример. Когато ви превеждам някой пример, вие го вземате в много ограничен смисъл. Всеки един пример частично изявява живота, може да даде един потик и един пример също може и да те спъне. Давам ви пример. Двама знаменити вълци в миналото намерили една твъста овца и я подкарали. Започнали да спорят двамата кой да вземе по-голям дял? Всеки иска да вземе овцата за себе си. Единят казва, аз я видях по-рано. И другият има същото желание. Тогава казва, ще се борим и който надвие, той ще вземе овцата. Овцата стои. Започват те двамата да се борят и двамата силни не може да надвие нито единят, нито другият. Тя чака да види кой ще победи. Минава един мъдрец и казва, Какво гледаш дъще? Да Гледам кой ще победи? А ми знаеш ли, какво ще стане с теб, ако единият победи? Не знам какво ще стане, ще видим, доста силни са и двамата. Той казва, Ела с мен. Тя тръгва подир него. Той завел тази овца в своето училище и дълго време я учил. След дълго време я извел и видял, че тия вълци и още се борят за овцата. Тогава той турил по един юлар на единия и на другия, прегнал ги в колата и турил на каруцата овцата. Казвам, «Кой е най-силен?» Докато вие не впрегнете вашите вълци да возят вашата каруца и докато не научите вашата овца и не я качите на каруцата и вие не вземете към вшика, вие няма да свършите нищо. Ако гледате борбата на двамата вълци, кожата ви ще иде. Ако не слушате мадреца да се учите в неговото училище и онзи първи урок, който ви даде, неготорите на работа, нищо няма да излезе. Борбата в света край няма. Вие искате да знаете кой ще победи в света. Писанието казва Побеждавайте злото с добро. Друго яче каза, Оставете доброто да се разправя с злото в света. Вие не влизайте в пряк контакт с злото. Не противи се злому. Това значи не влизай във връзка с злото и да се бориш с него. Аз съм привеждал на вас онзи пример, но малцина са го разбрали. Имало един калугерин и кумен в един манастир. И християнската история е това. В един от знамените манастири станало. Направил най-големи злоупотребления и заминал така за другия свят. Следващия икумен, който дошъл от манастира, вижда, че сметките са объркани. За да ги оправи, той се молил и повикал от другия свят, стария икумен, да му покаже как да се поправят работите. Той се явил, но той бил турен за наказание в Фада. Изваждат го оттам и го завеждат в манастира и той показва, как да се поправят сметките. Целият манастир така вонял: никой вече не идвал в манастира и трябвало този манастир да се премести. Питам, защо ви е стария игумен гумен да ви каже, как да се поправят сметките? Аз казва, този човек не мога да го търпя. Пък и няма защо да го търпиш. Той не е на гърба ти. Ти си предполагаш. Питате някой път. Защо Господ създаде дявола? Господ не е създал дявола. Ами как той измъчва хората? И хората не се измъчват. Той дявола с едина страна. Хората гледат дяволите как се бият, чакат кой дявол ще победи. Сега в Испания се борят двете страни – републиканци и националисти. Защо? Какво ще добие испанският народ? Статистиката показва, че са избити повече от 1 милион и 5 хиляди души. Не се знае точно така, вестниците пишат. Но един милион хора избити в Испания, това не е никак малко. И какво ще се постигне? Сега цяла Европа гледа кой ще победи. Тия образованите държави Англия, Франция, Италия седят и за неутралитет говорят. Те гледат на къде ще натегне. Сега ние ще извадим примера за себе си. Ние по някой път постъпваме като испанците. Казвате. Колко глупаво постъпват. Ти имаш същата война вътре в себе си. В тебе тази борба не се е завършила. Двете партии се борят, пък другите се е потриват. Така сме. Сега същественото кое е в живота? Същественото е, че трябва да имаш една малка топлина в сърцето си и да имаш една малка светлина в ума си. Преведете сега топлината. При тази топлина, за която аз говоря, ти що мимаш тази топлина, ти болен не можеш да бъдеш. И да дойде болестта, ще си замине. Ако имаш тази малката светлина, Всичките мъчмотии, които имаш, ще дойдат, ти ще ги имаш пак, но лесно ще ги разрешаваш. Тогава аз съм привеждал този пример и пак ще ви го приведа. Един прочут американски професор, който проповядвал френски язик в Америка на студентите и го считали там за авторитет. Отива той в Париж и там говори френски язик, но не го разбират. Той говори, но французинът му казва, не ви разбирам, господине. Че как не сте ли французин? Какъв диалект говорите? Моля, казва, говорите ли английски? Разбира се, аз съм англичанин. Тогава казва, говорете ми английски. Започва да говорят и разбира човекът. Американецът говори на френски, не го разбират. Започва той да говори на английски, он си го разбира. Той добре говори езика и двамата се разбират. Така сме. Ако вие сте виден професор по френски език в България и идете във Франция, пък не може да ви разбират там хората това знание ли е на френския език? Англичаните, които са много практични, като му кажеш нещо, че не го разбира, той казва Изговори го как се пише Ако ти знаеш да сречеш думата както се пише, той веднага ще те разбере Ти трябва всяка дума да знаеш да я сречеш, трябва да знаеш как се пише всяка дума по някой път буквите са повече, отколкото звуковете, които се изговарят. Англичаните са турили и аз виждам защо са турили тия букви. Понеже те имат големи мъчноти, че тия придихателните букви, които не се произнасят, с тях разрешават всичките мъчноти. Наскоро разреших защо американците и англичаните се бръснат. Знаете ли защо се бръсна? Не го знаете. Англосаксонската раса добила сила над нощи има опасност да станат много груби и и постоянно се бръснат, за да бъдат като жените е меки. Всички искат да станат жени, искат да придобият тази мекота, която жените им дават. Зато и при тях жените са на голяма почет. Ако иска да обиди една жена, той ще бъде с брада. Той ще си обръсне брадата хубаво. Той показва, че ти не можеш да бъдеш обичан от една жена, ако нямаш себе си мекота. Проповядва, че жените обичали и силните мъже. Благодарим. Ако аз съм жена, не бих искала силен мъж да ме бие. Че кое е по хубаво Силен мъж или мек мъж? Нямам нищо против силата. Но ако една жена избира силен мъж, тази жена трябва да избира един мъж, в когото има светлина в ума му. Нищо повече. Малка светлина да има. Мъжът трябва да избира една жена, в която има малка топлина. Защото жената има светлина. Тя е по-умна от мъжа. Мъжът трябва да има светлина, пък жената топлина трябва да има. На нея липсва топлина. Ако имаше топлина, любов не би яла от плуда. Тя яде, защото топлина нямаш. Тя казваше, поистина съм, ще я малко да се постопля. Искаше по един крив начин да придобие повече топлина и създаде всичките мъчмотии. Гледам сега, вие сте изопачили думите ми. Учителят каза това, а каза онова. Торили сте ми отгоре такива заблуждения, че ми трябват хиляди години. Вие сте станали и тълкователи. Разбирайте нещата. Както съм ги казал. Гледайте да бъде вярно. Не правете погрешката на едного от провинцията, който беше заболял и казвам. Торете му млечен компрес. Мисля, че те знаят как се прави компрес. Казвам само направете млечен компрес, без да му давам обяснение. Той пише, казва. Направихме компреса, но не помогна. Как го направихте? Гъстото изядохме, а рядкото турихме на мястото. Ако в един пример, ако в едно учение гъстото изядете, вие не можете да имате никакви постижения. По някой път аз като ви гледам, наблюдавам, виждам отклоненията, които сте направили. Не съжалявам. Срещам една сестра и я питам Как си? Казва Много добре Тя първо не ми говори истината Много добре Ни най-малко не е много добре Аз смалявам, смалявам Срещам друга, питам я Как е? Тя казва Много зле съм И тя не говори както трябва ние казваме, много лош свят, то е наше заблуждение. Ние казваме, че светът е много добър и това е друго наше заблуждение. Светът е във възходящ, прогресивен стремеж. Светът се поддига. Следователно, хората трябва да минат във всички форми. Потребно е някой път да има тъмнина. Тази тъмнина е потребна. Един фотограф, ако не знае законите на тъмнината, как щеше да снеме своята фотография? Ако светлината влизаше от всякъде, нищо нямаше да излезе. Ако вашия мозък не беше турен в тази коруба на тъмнина, как щяха да се образуват вашите идеи? Най-първо вашите идеи се посаждат, почва има в мозъка. После като излезат на повърхността, започват да растат. Тогава иде светлината отгоре работи тя. Тъмнината някой път е потребна в нашия живот. Защото всяко нещо, което съществува, то е потребно на природата. Но не е потребно за нас в дадения случай. И злото вътре е потребно. Що е злото в света? Доброто е той, което дава, а злото е той, което взема. Следователно, онова, което в дадения случай отнема живота, то е зло за мен. Онова, което дава живот, е добро за мен. Тъй разбирам аз нещата. Ако дойде един човек, който дава живот, то е добър. Ако дойде един, който отнема моя живот, то е лош за мен. Няма какво да разисквам, дали е Господ право и власт на вълците да ядат овцете или не. Господ дал власт. Но дали позволил вълците да ядат овцете, това е друг въпрос. Не му е позволил. Той не позволява. Тогава казват, «Те ядат овцете, за да станат меки и вълците». Но виждам, че от хиляди години вълците все вълци си остават, не са станали по-меки. Всичките вълци, които са се опетили, не останали като вълци. Другите поддържат, че сегашните овци са преродени вълци. Едновремешни вълци, които се прераждат в овци. Значи един прогрес вълците имат, минават и стават овце. Тогава може ли да вярваме в един вълк, който е станал овца? Христос казва Вълци облечени в овчи кожи Отвън овци, отвътре вълци Вие ще кажете кого аз визирам? Най-първо мене визирам Кои сте вие за да ви визирам? Ако вие сте с черна краска и описвам чернотата ви, тъй както е, какво лошо има това? Или ако вие сте в бяла краска и описвам вашата белина, какво лошо има? Описвам живота отвън, не го описвам отвътре. Казвам, ние сме такива в дадения случай, каквито сме. Та вие сте окултни ученици. Потребно е на ваш живот. Аз говоря за любовта като наука, за да придобиете живота. Аз не говоря за живота, а за временната любов. За мен е важен великият закон, от който може да си придобие вечния живот. И когато аз говоря за любовта, говоря за вечния живот. Писанието казва... Това е живот вечен – да позная Тебе един на Бога на любовта. От това проистича живота. После говоря за мъдростта, понеже животът се поддържа само от знанието. Ако човек има живота, той не може да добие вечния живот, ако няма божествената мъдрост в себе си. Той придобитото богатство, той не може да го задържи и не може да се развива. Така съм. Любовта е една наука, която трябва да изучавате. Вие обичате само тези хора, които вас обичат. Почти всички хора обичат тия, които от тях обичат. Кой е по-силен? че и този, който ви обичи, той иска вие да го обичате. Някой ми казва. Обичам те, защото мязаш на баща ми. Този човек ме обича, понеже съм мязал на баща му. Затова ме обича не заради мене, но защото мязам на баща му. Ако не мязам на баща му, дали ще ме обича, е въпрос. Даже младият мома, който обича младата мома, обича му защото мяза на майка му. Затова той я обича. Ако тя не мяза на майка му, той не може да я обича. В света законът е верен. Всичко онова, което до някъде мяза на Бога и до нас е божествена сила, ние го обичаме. Дето видим божественото, понеже човек е направен по образ и подобие на Бога. Ние обичаме божественото, дето и да го видим. Тогава един човек, който те обича, той те обича, понеже имаш образ на божественото, защото носи любовта. Любовта е любов, защото носи живота. Любов, която не носи живот, не е любов. Някой път виждате, ние много говорим. Ако аз много ви говоря, какво сте добили от многото говорене? Кажете сега, какво е същественото, което сте научили? Научили сте до някъде, имате съзнание, някой вече са помислили, че много знаят. Аз, когато изучавах английски, за произношението на английски е много трудно. Български език сега го изучавам и на него много трябва. Някой път в български език, като се срещна та-та, какво ще правите, като се срещна две-та? Какво трябва да направите? Ако вие разбирате закона, ако вие имате два слога, Едната гласна трябва да я измените. Каква гласна ще турите? Може е да турите О, може да турите Е, може да турите И или У. Но в дадения случай, двете А, както се срещат едно подир друго, коя буква ще турите? Ако имате една болест, с какво лекарство ще лекувате? Аз ако заболея, ще лекувам с светлината. А се лекувам и с топлината. Всяка една болест проистича от факта, че има малко топлина и малко светлина. Щом увеличите топлината и светлината, болестта веднага изчезва. Сегашните наблюдения показват, че свиването на капилярните съдове показва изгубване нормата на топлината. Изгубването на топлината е едно болеснено състояние. Изгубването нормата на светлината потъмне умът. Ти не можеш да мислиш и тогава се зараждат нервните болести. Нервните болести се зараждат от малката светлина. Органичните болести от малката топлина. Това са данни. Следователно, всяка една болест в тялото показва, че имате малко топлина. Тогава и вашата любов върви по същата категория. Малко любов възприемате, малко живот имате. Ако сте нервен, малко светлина имате. Сега вие казвате – нервен съм. За да може вие да турите нервите в едно нормално състояние, трябва да дойде тази светлина във вашия ум. Щом дойде, вие веднага почувствате едно успокоение вътре. Сега вие, които ме слушате, ще започнете в ума си да търсите кой е най-нервен между вас. Има една нервност, която е изявена, пак друга, която не е изявена. Всички нервни хора си мязат. Те са от една категория. Те са добри 1 към 100, 2 към 100, 3 към 100. Нервната ви система трябва да бъде активна. Но вие никога не трябва да губите своята топлина. Никога не трябва да се изменят вашите чувства. Всяка промяна, която става, трябва да я държите вън от себе си. За външните промени ние не сме отговорни. А външните промени, които стават в нашия организъм и в нашия мозък, ние не сме отговорни за тях. Също ние не сме отговорни и за външните промени, които стават в нашите мисли. Но всички уния промени, които стават вътре в нас, за тях ние сме отговорни. «Ама дали някой това го знае или не?» Той е вече отговорен. Сега правете разлика. Сега вие правете разлика. Да кажем, вие имате едно жълто лице. Това показва, че вашият черен дроб не функционира правилно. Вие имате един тъмен цвят. Това показва, че вашето кръвообращение не е правилно. Свързано е и с черния ведро. Вие имате едно опнато лице. Мускулите на лицето ви са опнати. Това показва, че симпатичната нервна система и нервната ви система не функционират правилно. Опретнете се тогава. Мислете за нервната система. Повече светлина ви трябва. За вашия черен цвят и за вашия жълт цвят Торете повече топлина. Казвате едно, второ, трето. Обърнете вниманието си към Бога. Тогава как ще обърнете вниманието си към Бога? Ти си представи, че Бог е едно същество толкова благо, толкова добро, че Господ абсолютно не обича никакви престорени работи. Ти не отивай при Бога да се престориш. Никакъв страх от Него. Ти ще се боиш без да имаш страх. Ще се самокритикуваш без да се осъждаш. Ти ще разглеждаш нещата отвън. Една своя погрешка ще я разглеждаш като нещо външно. Тя седи отвън. Ако кажеш, че така си роден, ти туряш едно обвинение на Господа, че Той не те е създал такъв, какъвто трябва. Причината ще туриш вън, с която ти сам ще се справиш. Той сега, за което ви говоря, Той е потребно за вас. Вие ще дойдете някой път да питате Коя е правата страна? Какъв трябва да бъде човек? Ние трябва да бъдем хора, да служим на Бога. С религиите няма какво да се занимавате, понеже сте били религиозни. Вие се занимавате с учение. На всинца ви трябва наука. Ако е за религия, и тя е наука. Религията е важна до толкова, доколкото може да даде топлина. Нас ни трябва наука. На хората трябва светлина, Наука трябва повече. В религията някой път имаме несъщественото, от което се раждат всичките спорове. Кой е на правата страна? Кой вярва повече в Христа? Кой не вярва? Оставете вашите заблуждения с вярване в Христа. Казва, аз вярвам. Какво е? Пълно ли е или празно? Аз не вярвам в празните каси, аз не вярвам в празните глави, не вярвам в гнилия лук, аз не вярвам в рундивите камъни, не вярвам в сухите дървета. В какво вярвам? Вярвам в пълните каси с злато, вярвам в учените хора, които всичко правят. Като маки е един учен човек. Идеш при него, знае човекът да ти извади едно леке. Има известна течност, като ти даде, отиде лекето. Ти ходиш, туриш, не изли се лекето. Вярвам в унази наука, която може да отнеме нашите незгоди. Седим ни и чакаме какво е щастието ни. Отивате някой път да си гадаете какво е щастието ви. И аз зная да гадая. Влизам в една стая, гледам... Домакинята плаче. Тека ти сълзите. Изчистила стаята си, плаче. Казвам: Аз знае защо плачеш. Защото си кълцала лук, който е бил люд. Откъде знаеш? Така аз като влизам в стаята, мирише. Тя се чуди откъде знае. Откри ми се от невидимия свят. Като иде някой при мене. Той помирише моя лук, казва, че от е свят му открили. Казвам. Миризмата на лукът ти откри. Да ви кажам, по път човек е смешен. Ще бъда искрен. Тук някакво дружество на опълченците идват двама души от тях и ми носят два билета по 100 лева. Нямам пари. Пък и представлението се давало в неделя. Сега аз седя и си мисля. Кое е по-добре? Да ги изпратя, да не им дам нищо и те да кажат много скръжав човек, нищо не дава. Или да взема и да платя двата билета. Аз вземам 200 лева назаем, давам им парите. Гледам. Втори път. Пак дошли и пишат отгоре «На добрия учител!» Добър съм, защо? Пак най-малко за 200 лева. После идват пак от същото дружество, носят две книги. Едната 200 лева, другата 150 лева. Пак «На добрия учител!» Казвам. Кажете им, че съм много заед и че с търговски сделки не се занимавам. Друг път да дойдат. Аз разбрах, защо така пишат, че съм добър. Не ми е приятно да си напусна работата. Казват. Искаме да го видим, да се разговаряме, да ни каже нещо за бъдещето. Казвам. Не, иска 200 лева. Ще кажат, че съм много добър. Аз виждам в тях едно користолюбие. Те ще увеличат 200 лева. Тогава те ще извадят друго заключение. Много пари има. Два пъти дава човекът. Хубаво. Аз разсъждавам. Аз имам и друг начин, по който мога да ги върна. Като тръбнат от София, може да накарам да вали дъж, че е да се върнат. Той мога да го направя. Но сега считам че да накарам да вали дъжд, ще ми коства най-малко 1000 лева. Да дам 200 лева е по-економично. И за другото ще плащам, и у нас и енергия ще струва няколко хиляди лева. Да дам 200 лева е по-малкото зло. От двете злини избирам по-малката. После другото. Пък съм и учен човек. Като дойдат, аз може да съм на Витуша, ще и да се разходя. Като дойдат, ще кажа, че ме няма тук. Така казвам сега. И вие сте дошли като мене в едно противоречие. 200 лева ще ги дадете. И аз не искам да ги дам. Трябва да избера по-малкото зло. Да ги изпратиш без да вземеш нищо не може. Защото онова, което ще оставят, лошите мисли, които ще оставят, ще струва повече, за да се очисти от тях. Те ще оставят толкова с нечистоти, че мен ще ми вземат няколко хиляди да ги изхвърля. Най-хубавото е да там 200 лера. Навсинце ви казвам, бъдете умни. Любовта трябва да я приложите като една наука. Трябва да се изучават силите на любовта. Аз ви гледам някой път сте с измъчени лица. Вие се измъчвате. Семейни мъчноти имате, обществени мъчноти имате, мъчноти от дявола имате, мъчноти от себе си имате, навсякъде мъчноти. Какво да ви правя, като ви гледам такива измъчени? Гледам, някой се мъчи, пари няма. Друг се мъчи, че синът му не върви в правия път. Друг пък се мъчи, че дъщеря му не върви по правия път. Мъчите се от много неща и виждам на навсякъде измъчени лица. Някой се мъчи, че Господ не го обича. Някой се мъчи, че не могъл да се моля. Някой се мъчи, че нямал разположение. Някой се мъчи, че го някой срещнал и не го погледнал както трябва. Всички се мъчите. Аз не искам вие да се мъчите. Тогава, за да не се мъчите, внесете във вашия ум светлина. Изберете в българския най-добрите думи, които носят светлина. Изберете най-добрите думи, които носят топлина. Думи има, които носят светлина. Има и думи, които като ги произнесеш, носят мека топлина. Пък има известни български думи, които като ги произнесеш дават светлина. Те са божествени думи. Произнесете ги. Вие всички грешите, че като дойдат мъчмотиите... Вие произнасяте лоши думи. Да се махнеш, не искам да те видя. Ти съвсем ще загадиш. Сега някой път не трябва да ви представим отрицателното, но аз искам само за образец да ви дам една форма. Ние имахме един приятел, който сега е в другия свят. Благороден беше с един... Аристократически темперамент. Когато някой искаше от него някаква услуга, той имаше едно движение с ръцете, което правеше, като че ли той много жертва от себе си. Той ще го направи и после ще погледне и казва. Друг не може да го направи. Той ще погледне, пак ще се усмихне така, като че е извършил нещо. После аз говоря, че всички трябва да се обичате. Вие обичате ли се? Аз като говоря вземам това не в тесния смисъл. Вземам думата аз в широк смисъл. В мене има едно, което се нервира слабото в мене. Някой път нямаше разположение към един човек. На това малкото се дължи. Но има в човека едно аз, което е великодушно. Вижда една мравия, която се мъчи. Взема едно соко дърво и помага да мине. Където мине това великодушното аз, едно съчувствие има към най-малките неща. Пък има едно, което се тревожи. Това е древнавото аз. И друго аз, което е благородно, от минава съчувства, казва Аз всичкото мога да направя. Искам вие всички да дадете място на той, великото аз. Като кажеш аз, да се отвори сърцето, че в тебе Бог да се прояви. Аз бих желал вие всичките да бъдете като Христа. При едно условие. И Христа го изкараха изтърпение в храма, като вас. Сега всички употребявайте този метод. Тогава превеждате този пример и казвате: Бич трябва на тия хора. Уния е хора, които изпъди от храма, те го растнаха. Казват, ние и ние можем да употребим този кемшик. Та не съм аз за този начин на насилие. Христос само веднъж живота си употреби този метод и сега всички го употребяват този пример. Много хубави неща направи Христос, но на тях не подражават. А в камшика всички го подражават. Мъже го подръжават, жени го подръжават, синове го подръжават, всички го подръжават. Ританица има, биене има, всички подръжават. Сега, както сте подръжатели на един живот, бъдете подръжатели и на новото. Сега погрешката, която Христос направи, Той я изправи на кръста. Той ги изгони из храма. Не го разбрах. Но на кръста казва Ти, Господи, управи тази работа. Прости им. Сега употребява другия закон. Прости им. Те един ден, като страдат, страдат, ще разберат закона. Като дойдат на моето място, ще разберат. Като бъдеш на мястото на Христа, ще разбереш същия закон. На кръста за кован си ще кажеш, да бъде волята Божия. Нямаш никаква власт, никаква сила нямаш. Когато сте бесили, тогава ще разберете закон. Тогава на Христа само главата беше свободна. Светлина имаш. Той казва, да бъде сега волята Божия. Светлина имаше той в ума си и топлина в сърцето си. За всинца ви аз искам да имате топлина в сърцето и светлина в ума си, за да можете да разрешите хиляди и хиляди задачи, които имате не само за днес, но и за утре и за други ден. Като влезете в съвършения живот, тази светлина ще ви бъде потребна, за да можете да служите на Бога. Добрата молитва 18-та лекция на общия окултен клас, 16-та година държана от учителя на 31 марта 1937 година, сряда в 5 часа сутринта София и